Oh, oh. Fredagsfrannan, morgon till talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN Ja, god morgon, god morgon, god morgon. God morgon, god morgon god morgon God morgon, god morgon, god morgon God morgon Nu tar det går ut, vi måste prova, hörs det något ut? Ja men det tror jag. Vi tvivlar alltid. Nej, oh, ja, det gör jag. Ja, alltså oh, bra. Och nu blev det eko. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. så. Nej, det var det var gammalt nu. Är nu, är vi nu. Hallå, hallå, hallå. Alltså överdöden. Oh, ja, men blir... alltså Janne, är så kul att vara här. du är så samlad och strukturerad och Du glir in över morgonen. God morgon. Vad mörkt det är. Oh. Ja, men det är mysigt. Men varma det. Var varmt det, är. Vad varmt det är. Alltså det, alltså det är ju Plus, plus. Men, men, det är bara en plus Hörrni, ni lyssnar ja. på Fredagskrallan Idag har vi ett höjda program, eller hur Johanna? Absolut, ja, Då det har vi, vi väl jämnt <laughs> Ja, dum fråga <laughs> Du lyssnar på Fredagsfradan. Ja, det gör du. Och det är ju en fruktansvärd tur att du lyssnar på Fredagsfradan. För det är ju här man får veta det senaste. Ja, och det absolut, den senaste musiken. <här> ja, från 2010. Det, ja. ja, det var en spellista från 2010 faktiskt. Ja, ja. du, Vad, äh... yv, du så, yv, jag är så ja, är och energisk idag. Det här idag, kan jag, ju idag, sluta jag. Men det är ju löningen idag. Det är 25, de som, så knägarna uh -huh. har ju betalt idag de som, ja. som, som jag nu är ju får den 27 Ja det är jag, men då får jag idag Nej, varför det? 27 i måndag När 27 är det på Söndag, ja då får jag idag Jag ska köpa ah, då Vi får egenföretag, vi får ju aldrig lön nej. Vi tjänar faktiskt 22% 22% ah. sämre lön än, mm. än, Och jobbar lite längre också mm. så Mm. Alltså i ålder och så. Men, det är, men vi är inte bittra. Nej, Det, det, är, det är ju tur att ni finns. Så vad kul att du fick säga det här, ja. det här programmet också. Det var bra. Det. Men, men grattis. Ja, men, ja, då tänker jag så att då ska man undvika Ikea i helgen till exempel. Ja, Ulla Men Ulla ska man alltid undvika. Nej, jag tycker det De jättegul. slog försäljningsrekord. Ja. För några veckor ja, Och för folk som var så himla oroliga för att få pengarna att räcka och så bara. Känner du Katarina eller Katja? Känner du någon sån? Katarina Katja? Ja, de har namnsdag. Katja, Katja, Katja. Nej, jag ja, känner jag den så. inga. Nej, Katarina. Alltså, jo, så men så. jag måste känna Katarina. Ja. Herregud. Ja, vi får fundera på det. Men du, sen är temadagar. Det, det här tycker jag är jävla roligt. Vet du vad det är för temadagar här idag? Alltså, ja, det, jag vet inte, en det. av dem. Black Friday. Det är en temadag. Uh -huh. Och så är det e dag. Jag vet den tredje En köpfri dag. Nej, de, de det kan inte hamnat... stämma. Jo. De har hamnat jävligt galet. Men däremot är det en yeah, det är ett... yeah. Och det är en väldigt tragisk dag för, ja. för Tranos idag. Va? Ja. Det är den pälsfria eh, fredagen. Och <laughs> jag, <hör mig här> jag är lite som ja. en lite lurv på ja, så, så det är ja, vi kan inte... Men, Men... Är det är internationella dagen mot våld mot kvinnor. Ja! Yes. Och igår spelade vi Orange våran Pias. Mm. som en del. För man har, i Östergötland har varje kommun haft en vecka Mm, eh, ja, för, för vet du eller mot. det mm. alltså för det låter så konstigt så för. Men alltså där man uppmärksammar våld i nära relationer, eller våld mot kvinnor egentligen, mm. är det faktiskt ja, det är inte allt våld i samhället, men det är över Jo, men det var det var väldigt vi spelade på Linköpings stadsbibliotek igår. och det var 60 personer. Bra. Där och vi hade en ganska intressant diskussion efteråt och sen framförallt så var det det var läst social omsorg i Linköpings kommun som var Uh, oh, vad säger man Gildenärer, som mm. stod för mm. kalaset och, uh, och de var där mm. alltså, så att det var liksom bra för man, man Jag... pratar inte om sånt här i plenum men däremot att man förstår att det finns att, uh, när, uh, när man, man ska försöka föresälla sig den här våldsutsatta kvinnan så tänker man inte att hon kan vara 78 år och äh, gå. kan man bo på ett hem ja. eller oh ja, oh ja. eller ja. Och WHO, det ju det som ett folkhälsoproblem just där. Och mm. det är en del av åldrismen tror jag också mm. faktiskt att man tror att ja, men, vad fan när man blir slut slutar man med slåss. Då börjar mm. man baka bullar och sånt där mm. som gamla människor gör. Eller syltar. Ja, tänker jag tänker att man har bakat bullar hela livet innan så alltså, kanske man börjar slåss men blir man, <laughs> jag Nej, så, så kan det ju också ja. sådär, så det, det, absolut. Du eh, jag tänkte spela en jingle för dig. Mm. nu <laughs> ser det så fint ut så Nej, det är ingen fara. Det är, inget, det är lugnt. Ja, alltså jag, jag... Inte så vet du vem som Nej, det är vardag. är min betraktelse ah, som tänkte, kommer nu Det är jag, så, spela nej, att jag bara ska nej, nej. Ja, men jag, faktiskt, jag, var, jag, var, jag var lite istad att jag ville köra den idag för, ja? jag, för jag har faktiskt tänkt till den här gången. <laughs> ja, men då så Jag tog kanske att jag tog tänk, tänk till men det drog till liksom så här. Ja, jag, jag har ju varit ut Lite idag i, i veckorna och sådär. Mm. Och, och i måndag så bilade jag upp till eh, Stockholm. Och, då, och då, då tänkte jag så, här, än en gång så tänkte jag så här. Ja, det snöar lite. Alltså, det snöar lite. Och då, då är hela. Då är det orange varning. Mm. Och då, och då bara funderar jag lite på det här. Alltså, vad är det, som, vad är det som händer i vårt samhälle? Alltså, vi har. <hör> jag, jag, jag skulle vilja prata om något som, som jag kallar för överinformation alltså vi, vi överinformerar och vi blir överinformerade det är min vardagsbetraktelse mm. och jag jag ska verkligen leda det här i bevis då va dels det här liksom Med all, all, all, all, all väderinformation. Liksom, det kommer snö. Ja, men vad fan, det ska väl komma snö nu? Mm, mm. Det är väl värre om det kommer kalkoner. Då kan de ju säga till. Mm. För det, ju inte, det tänker man ju inte. Och, och, och, och sen, sen var jag och, och, och hämtade ut ett paket. I, oh, ett eller några paket i veckan här. Och då bling Och då fick jag liksom en fråga. Hur var din paketutlämningsupplevelse vad fan Va? Eller, eller, eller, eller eller när jag gick igenom säkerhetskontrollen på Brommar och kanske var det ja då ska jag klicka på en sån här jävla gubbe också ja. efter alltså hur, hur upplevde du det eller det är det bästa och sen och sen har du alla pushnotiser liksom i, i, i telefoner och vad det nu kan vara för någonting och så då och då då då tänker jag så här, vad leder det här till då? Alltså vad vad leder det här till? för det första för mm. tänker jag så här liksom, vad fan ska de ha all data till? Mm. Alltså för det, har vi ju no det, det är ju någonting som man, jag menar, inte minst inom skolan, tycker att det är helt galet. Alltså det, dokumentationskraven är så sjuka att man glömmer bort att, att jobba med undervisningen mm. nästan. Liksom. Ja, men, men, men, men vad leder det här till då? Ja, då, då börjar jag titta så här, Är det bara jag som liksom är allergisk eller överkänslig? Då blir man ju riktigt upprörd mm. och orolig. Mm. För om man tittar då på, på unga så, så, här, då, så finns det en, hjärnforskare, en svensk järnforskare som heter Sisla Natli jag undrar om hon kanske har någonting med hand. Colin, det måste vi googla på den ja, informationen ja, ja. måste vi ta till oss ja, alltså, alltså hon vill lyfta fram sambandet mellan sociala medier och psykisk ohälsa bland unga Aa. under en relativ kort tid har tiden som ungdomar ägnat sig åt att titta på skärmen ökat explosionsartat mm. under samma tid har man märkt en ökning i ångest, depression och psykisk obalans bland unga och det som är så otäckt här det är att hjärnan den är ju inte färdig Nej. den är inte färdig för en för en liksom, ja, hos, oss killar i 25 års mm. ålder, lite tidigare kanske förstår jag vet inte men, men, men det är, och, och de under åren mellan 13 och 19 år då är det, så, det är de områdena i hjärnan som står för självreflektionen som utvecklas mm. förstår vad mottaglig man är då mm, för absolut. dritt hit och dit va och då utvecklas också kommunikationen mellan hjärnans djupare strukturer som styr över känslor, impulskontroll mm. och motivation och frontalloben som står för det rationella tänkandet va? Därför är tonåren, de är så kritiska för hjärnans utveckling att under dessa känslor eh, använder man sex och nio timmar Ja, det galet. Per dag, för sociala medier? Alltså mm. om, om man ser det som ett problem så är det, det här smartphonen det är fan det mest osmarta vi har skaffat. Alltså, allvarligt. Men, men, men det var unga. Ja, men, men, då, men alla då? Mm, alla då. Mm, alla då. Mm. Jo men alltså jag tror att den här, eller jag inte tror utan forskningen kan belägga att den här, den här överinformationen den bidrar till att oron hos oss alla ökar. Ja, det är helt övertygad. Den upplevda oron Om pratar då. Man brukar ju oftast koppla det till brottslighet. Det är så första mm. oro. Sådär, va? Brottslighet. Och då bro, de genomför den här nationella trygghetsundersökningen mm. varje år. Och då är det 46 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år. 46, alltså I stort sett halva mm. befolkningen som i stor utsträckning oroa sig över brottsligheten i samhället. Och det här är 2022. Mm. Ja, och då säger de så ja men den har inte förändrats sedan 2021. Nej, <laughs> vad skönt då. Ja, men sen, sen, sen, sen har du nästa då. Och det är oro för klimatet. Sex av tio personer i Sverige känner oro över klimatkrisen jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Mm. Och nästan mm. en av tre oroar, oroar över förlusten av biologisk mångfald. Vilket är en fördubbling jämfört med förra året och det mm. är VVFs den här klimatbarometern mm. som visar mm. det då och sen har vi den nästa som kommer nu och då är det lite gamla data, men det är oro över ekonomin mm. efter att ha minskat successivt i varje undersökning sedan slutet av 90-talet Ja, ah, vad skönt va, men nu alltså förra året, 21 då är, då är andelen av Sveriges befolkning som oroar sig för hur det ska gå med den egna hushållsekonomin har, för fyra år sedan var den hittills läg som heter 18%, nu är den uppe i 21% igen. Så vi ser liksom den oroande trenden också, att man, mm. man oroar sig för, för det också. Och sen har vi nästa jävla skit. Hur många papper har, ja, har du? Det här var alltså den längsta vardagen. Den brukar ta 30 sekunder. Jag blir så, jag blir så upprörd över att du ser att vi slår upp det. inte ens antecknar. Nej, det gör vi inte. Fan, nej. Nej. Ja, men Kör o på, du har en ja. Det är nästa. Ja, så alltså, ju... mm. många upplever just en stor oro på grund för att det är så nära. Va? Ja. Va? Och, och Det är förståeligt normalt att känna oro, sorg och andra känslor just nu. Men. Vad ska vi göra då? Ska vi fortsätta bara oroa oss? Ja, kanske eller jag vet inte. Jag tänker så, då finns det ju ändå metoder. Mm. Alltså för det första, alltså, lagom information. Mm. Och, och att ta reda på fakta, alltså det, det, det kan ju motverka onö, onödig oro. Eh, därför kan det kännas skönt liksom att hålla sig uppdaterad. Men samtidigt är det viktigt att begränsa tiden som du ägnar att söka efter information för att liksom befästa din oro. För det blir ju liksom, det blir självuppfyllande. Mm, tänk att man negativa. fastnar i en filterbubbla på något sätt då. Eller? Mm, ja, så, mm. så här kommer några tips. Nu, nu får ni ta fram papper och penna. Ni oh, med gröt, vi är som fortfarande vaknar. Oh, mm. <laughs> Tack för det då. Oh, ja, var öppen för det du känner, alltså försök inte liksom, eh, det, är inte, det är inte skamligt eller sjukligt att känna oro Nej. men liksom, men balansera dig på något sätt ändå va och var, var med människor som du tycker om, häng inte med såna som liksom eldar på din mm, oro mm. Utan, och sen ta hand om dig själv alltså det där klassiska, mm. äta, sova och, och, och röra sig va och så sysselsätt dig aktivera dig engagera dig då Alltså, om du nu känner oro med, det finns ju massa saker som man kan göra vad gäller klimatet eller, eller att eh, komma till handling tänker du ja, i den sammanhang, ja men det är väl jättebra och sen också, tänker jag också så här fundera på vad du kan påverka och vad du inte kan påverka mm. Mm. och lägg fokus på det istället för att liksom bli orolig över sånt som du inte kan göra skit åt mm. bra eh, tips ja. och sen eh, undvik mindre hjälpsamma strategier alltså att du till exempel drågar dig för att, inte, för att du oron ska. Den funkar ju jävligt kortsiktigt. Ja. Men, men mm. långsiktigt så kanske det inte om du Om du tycker att ja, det är bra med att ta sina stänkare för då blir jag inte lika orolig. Då, kanske, då, då är det dags att söka hjälp. Ja, just det. Om man ska vara riktigt mm. ärlig då. Va? Och sen begränsa tillgången till nyheter. Eller mm. mängden av nyheter. Mm. Alltså mitt absolut viktigaste tips. Ta bort alla jävla nyhetsappar och push och skit mm. du har i telefon. Du behöver verkligen inte dem. Det är tragiskt att se när man åker ett tåg eller sitter på ett mm. möte för den delen, hur folk liksom dyker ner och sjunde mm. sekund, för då har det kommit upp någonting. Mm. Oftast är det bara dritt. Mm. Eller sådana här clickbait- eller mm. vad det heter. Mm. Oh. Känns det bättre vilken ja. Alltså, vi kan... ja. ja, men Jag men, förstår men... precis vad du menar. Ja, men... är såklart. Alltså, är över, det är så klart att vi är överinformation i. Oh. I, I samhället, och den kan oh. vara svår att hantera. Men pushnotiser går ju att stänga av. Det är Faktiskt. det första man gör Här kommer en, en liten låt då innan vi presenterar vår gäst. Ja, det kan vi göra. Ja. Ja. Och det ska bli spännande på grund Absolut. av överinformation. My ja. friends Asko blir bränsle Du lyssnar på fredags tralla. Att du gör Och, och, oh. Jag vet inte Johanna, du har ju budat för den här gästen nästan ett halvår. Ja, du har ju varit, varit här en gång inte var här? Ja, just det, mm. ja, ja. Ja. Ja, Varsågod Ja men du, vill är också presentera vår gäst Som faktiskt finns på riktigt Och vi säger god morgon till riksdagsledamoten Tekniknörden Och e-sporten Rickard Nordin God morgon Ja men god morgon, kul att vara här ja. Kul att ha dig här du, du, så att du, Den här veckan då, jag, då alla visste att du inte skulle komma Utan jag sa trodde att du skulle komma Då hade vi ju kört ut in på Så var det där vi sa, du har ju nästan varit här en gång fast inte Ja precis. Men det här programmet varit jättebra För det handlar ju om förlåtelse men, men då ska ja. vi bli gamer, är inte skillnad på gamer? E jag är, det, är, det, det? Det? är ja, det. Ja, jag så olika. Ja, men e sporten då är det ju lite mer tävlingsinriktat ja. får man väl säga. Gaming kan man ju göra lite hur som helst, när som helst. Ja. Du, vi har ju ganska mycket att prata om idag, för du har rätt många strängar på din lyra. Och vi ska prata lite, ta vid Jannes vardagsbetraktelse, mm. tycker jag vi ska spåna lite på. Vi ska prata e-sport, för det är faktiskt därför du är i Tranos, man om e-sport, och sen ska du till Jönköping. Men vi börjar med Rikket, Nordin. För du kom hit typ mitt i natten från Stockholm men egentligen är du ganska nära hemma. Ja, var du? Var är du född? jag är ju från Hult i, utanför Ekurås. Så det här är ju hemmaplan ja, ja. eller egentligen snarare så är ju det här bortaplan för jag har ju varit här och spelat fotboll ja, och okay, ja, alltså. det var alltid svåra matcher. Ja, bra. Ja. Well, komma från Hult i och för sig som var Sveriges sämsta fotbollslag på min tid då då var alltid svårt. Allt var svårt det. Ja. Men vad Hult då på vilken sida jag det. liksom bortanför hit dem eller Ja, det är österom så det är lite oklart Jag åker genom skogen om jag ska till Tranås jämtliga, ah, ah, okay. mot, ja, Lite och ah, okay, okay. Ja, då så Men du, du, du var i För du borde i Eko egentligen Gymnasiet hela, och liksom, hela din uppväxt var Eksjö kommun Jajamän, uh -huh. Så det är ju hemma och det är fortfarande det som är hemma ja det är klart Men var är det andra hemma någonstans då? Jag bor ju i Göteborg ah, okay. Men jag brukar säga att jag lever i exil <laughs> Ja, ja, Då ja, du, du måste jag bara ställa en fråga på, på, på, eller, med, med anledning av överinformation. Eh, är din balkong grön eller blå? Jag tror att den är gul åtminstone alltså, på utsidan. Gul, okay. Hela huset är gult och orange vilket är ah, helt absurt. Ah, den för, frågan fattar inte jag. Jag googlade på Ricard. Ah. Alltså, man får fruktansvärt mycket information. Ah. Och sen så har man liksom sagt såhär, att det står här på de här sista kontrollsiffrorna så är det XXX om du inte är medlem på Razzity. Mm. Men, ah. men för mig är det ännu enklare, enklare för jag, liksom, jag kan lägga upp honom som en, en ny kund i mitt administrativa system. Ah, okay. Jag behöver inte lägga upp honom. Ah, ah. Jag hans personnummer. Oj. Alltså så enkelt är det liksom. Och, och har jag det personnummeret mm. då, du göra då kan jag göra massa saker. Men det var ju ännu enklare för jag tog ju det där på manboden någonstans och då tog jag liksom en street view. Mm. Så jag tittar på huset där. Alltså det här är alltså det här är rätt det är rätt spännande och du är också så här, Men då kan jag fundera på så här, vad fan ska jag behöva veta det för? Ja, nej. Eller, eller hur? Alltså, det, det, men det här är ju en del utav Ah, ja. teknikflöde. Mm. Så det, var, det egentligen var egentligen kopplingen till övrig mm. information. Hur lätt mm. det är liksom att, att menar, alla dina extra namn och allt eller liksom Som, så, ja. som jag ju inte har. några faktiskt Det är jätteroligt. Så här, för jag har inga. Det står ju det. Liksom. Ah. <laughs> så att, men, men, ja, men just det där att, att och det är lite kul då om man har en, en, en, en, en riksdagsledamot i, i studien För att till så är ju det här en fråga om lagstiftning också. Mm, ja alltså Vad som ska vara tillgängligt. Och, ja, och mm. det är klart att det är ju inte, liksom, inte hippt och nyliberalt att säga att vi kanske ska bara kika på begränsningar. Mm. Men om man då tänker på hur lätt det är. Vi ser den här vågen av äldre människor som, som äh, blir blåsta. Mm. Och om man lite driven så kan man ju åstadkomma fruktansvärt mycket. Ja, Dela inte ut några tips nu här till. Nej, nej. nej, nej, nej men jag menar det, det, är, det är rätt <gör> intressant. alltså på något sätt för, för den här. Jag känner inte att den här debatten finns i samhället att vi bara pratar om. Ja, men vänta nu. Och är det någon, då är det någon jävla foliehatt som dyker upp, mm. liksom, som får liksom en p3 i och det är därför måste vi liksom mm begränsa. Ja, Jag vet vi, inte. vi tappade ju, det fanns ju väldigt stor diskussion om personlig integritet, ja. någonstans där 2008, 2009 någonstans hela FRA-lagen, allt det där som var stort då, men det är ju helt borta, nu är ju är ju någonting man offrar för brottsbekämpningens ja, skull. Mm, alltså, mm, så kommer mm. jag att säga att ja, men staten kanske inte ska behöva veta allting. Mm. Så får man ju tillbaka att säga, men har du verkligen rent mjöl i påsen? Om mm. du har det så är det ingen fara. Då behöver du behöver inte bry dig. Mm. Jag är ju uppväxt med just det här de fyra sista siffrorna, det lämnar man aldrig nej, ut. Precis. Nej, precis. Allt man kan man lämna ut, men de, de har man Nej, det man på. var stenhårt. Nu är det ju på vilken webbshop som helst, så ah. fyller du det och då kommer ah. adressen upp ah. på automatik vilket ah. mm. ju, jag är alltid lite tveksam till det där. Mm. Ja, det är lämigt. Men får vi gå tillbaka till ah. Erika lite? Ah. Ah. Ja, men då har vi placerat det geografiskt, Eksjö, ja ah. och du var ju tranos ibland och du spelade fotboll och ni förlorar alltid. Och sen så, har du dömt fotboll också? Ah, ja ju Alltså, varför gemmas in i det? Vad säger det om dig som person att du har ett fotboll? Att han inte var så jävla bra fotbollsspelare. <laughs> ja, precis, jag brukar säga det. Den dag jag satte fotboll jag men, ställde mig på nystamsavallen, det var ju är ändå en hyfsad domare. Ja. Vi var rätt duktiga. Vi hade ett par stycken och en kille jag tror är Viktoret. han tror jag var just från Tranås. Victor Viktor Wolf? Ja, precis. Ja, vi har ju dömt mycket fotboll ihop. Ja. och Han ja. var väl steget före hela tiden. Ja, ja, uh, okej, ja. Så att han var nog uppe i Super 1. Viktor Wolf skulle vi ha hit när dag med. Ja. Ja. Var han kvar i stan? Ja, inte vad... ja men var det var ju kul just mm. Så att jag var uppe i Division 2 och dömde. Men ja, sen okay. flyttade jag till Göteborg och så blev det lite sådär. Men det var ett fantastiskt, både ledarskap, det är ju jag menar, självspäkelse av något. Ja, för man jag det. Ja. Men, du, fick man mycket skit även då? Liksom? Jag tänker ja, måste, det måste det vara fick det man Samtidigt så lärde jag mig väldigt tydligt att stå för min åsikt. Ja, för först. det var också det viktiga. Så ah. det var inte alltid viktigt att du dömde rätt. Nej. Men var du bara tydlig och kommunicerade varför ja. så köpte folk det. Ja. Och sen har det, det varit fantastiskt extraknäck. det här extra snus, som tänker som politiker? Och liksom att det... alltså, jag, här kanske man nu ska erkänna att man fel som politiker. Det var dumt att vara stenhård och övertygad och peka åt fel håll hela tiden. <håll> ja. Men det, det, det säger inte någonting. För alltså. Det förekommer ju lika det ja. förekommer ju faktiskt. Ja, men det funkar ju så. Är du tydlig <håll> ja, och tror på din ja. grej så är det fler som är med dig. Mm. Men, men, du, du vet, men var det bra betalt alltså? Eller? Ja, men jag brukar tänka att det gav mig ett extra sommarjobb. Ja, okay, ja. Så att jag... Allt är ju relativt, vi kanske fick 500 spänn för en match och det, A, ja. det är ju ändå rätt det schysst, räknar du mm. timpenning med resa och allt sånt, A, ja. A, ja. oklart, mm. men som ungdom så A, ja. absolut. Det och ett träningspass. Definitivt, så fick man ju nu vara med lite fotboll. A, men du, vad kom först då? Intresset för politiken eller intresset för uh, e-sport? Eller, eller På vår tid var det ju tv-spel, var det ju Super Mario och allt det där, men va, va, va, vad kom först men jag har alltid haft ett samhällsintresse. Ja. Jag har ju varit scoutledare och när bortennisen la ner då i mm. idrottsklubben då startade jag upp den själv och mycket sånt där. Så att jag, jag har alltid varit engagerad. Mm. Sen har jag ju alltid spelat också. Men det mm. är ju ja, jag fick inte ha tv-spel. så Jag hade inte Nej. Super Mario. Vi hade ju en dator istället för att man skulle kunna skriva på den. Ja. Sen var det aldrig någon som skrev på den där gamla Nej. Atari. -n. Men så att jag tänker att de här har gått lite hand i hand. Och sen så insåg jag någon gång där att här finns det en massa problem som behöver lösas politiskt också. Mm, mm. Det var någon som sa till mig att det här är en gammal lagstiftning som inte funkar varför, varför är det så här? Mm. Så insåg jag att det finns ingen annan som gör det här. Och så ah. började jag jobba med det och så hittade jag lite olika sätt. Så att Jag var väl första politikern i världen tror jag som började sända också då e-sport och prata politik. Nej, vad fränt. Aha. Men berätta lite mer om det Hur, hur stärker de båda intressena varandra liksom? Eller hur? För det är inte två skilda saker. Du har vävt ihop dem på något sätt. Kan du inte berätta lite om ja, det? Ja, det är ju inte lite konstigt att man engagerar sig i något annat som... Som man också tycker är kul. Mm. Alltså det finns ju jag menar, idrott och politik. De här dagarna så vet vi ju hur samma VFD är. Okay, yeah. mm. Och e-sport och politik hör också samman. Därför att det finns massa saker som inte funkar. Eh, ta till exempel en sån sak som Visum. Mm. Vi hade jättestora problem under pandemin. Mm. Det var, konståknings var det. Jag tror att det var i Globen till och med. Eh, och några veckor efter så skulle man hålla en jättestor e-sportturnering. Alltså internationellt. Det heter The International. Sådär. Mm. En av de största tävlingarna. Mm. Men då fick inte folk komma in. För de fick inget visum. För de var ju inte idrottare. Ah, just det. Ah, Och då kunde man inte komma in i Sverige. Så de fick ställa in hela grejen. Okay. Och det är typ exempel på sådana ja. som inte funkar. Och har... ja. Faktiskt så är det roligt för att i går eller det var förrgår, förlåt. Så sloppade man en gammal lagstiftning från 80-talet. Jaha. Så det var, det var så mitt e-sportsintresse politiskt började. Ja. För jag så det var ner. liksom då, då var, varvet runt mm. då på något sätt? Ja, men så jag, det var en kille som hörde av sig till mig och sa det här finns en lagstiftning, varför är det så här? Och det ja. handlade om eh, från 80-talet så tyckte en politiker att flipperhallar var dåliga ungdomsmiljöer. Ja. Det här var ingenting ja. man skulle ja. vara, ni vet videovåld, allt ja. sånt där. Ja. Så då instiftade man lag som sa att ska du ställa ut friperspel, då behöver du söka tillstånd och du behöver ta, betala en avgift. Mm. Och det här har följt med då blivit någonting som internetcaféer behöver ha och så vidare. Ja, Helt otidsenligt. Ja, ja, och då skrev jag en motion och ett lagförslag i riksdagen 2014. Lyckas få med mig riksdagen på det 2015, vilket är ganska ovanligt ja. som enskild mot. Ja. Och då i förrgår så klubbade vi egentligen avskaffa ja. på den lagen. Vad fränt. Så det var väldigt tar sin kul. lilla tid, men ändå. Sju svåra år. Ja, och samtidigt blev det väldigt snyggt på något ja. sätt. För att november, för 50 år sedan, ja. det var då Pong kom. Det här liksom första stora ja, Arkanspelet. Ja. Och så har du ju Dreamhack den här veckan. Ja. Ja, då Så det precis. blev lite symboliskt ändå att klubba där. Men, men jag, alltså jag, du passar ju inte in på, på min fördomsfulla profil för nya sportare för Jag inbillar mig då att du kunde inte ha suttit inlåst på och med social fobi om du var domare samtidigt. Nej, det var ju mer kamikaze-känslan där. Men fördelen är ju att det är ganska många som spelar och speciellt jag menar, i, i min generation så är vi ju många som har spelat hela livet då. Jag tror att om vi nu pratar om telefoner innan och sådär. Ja, men vem har inte spelat World Feud eller någonting, mm. Det är också är sport, för du tävlar mm. ju faktiskt mot en annan person. Mm. Mm. Så att jag tror att det är vanligare än man tror, och det märker man. Och man är till Dreamhack idag som börjar nu då. Så är det väldigt många där det är både föräldrar och barn som kommer tillsammans nu. Vilket är superskoj. Jag tror ah. till och med att de har vissa sådana stationer där du, där du sitter tillsammans. Ja ah, okej, okay. där, där liksom bägge generationerna är med och spelar. Liksom, inte än är bara chaufför. Mm. Eller? Men, men vilken plats har e-sporten för dig idag? Är alltså Rent nöjes, tävlar eller någonting? Vilka spel spelar du? Som är du med i lag eller hur ser det ut? Det är ju svårt, på samma sätt som det är supersvårt att ha tävlingsidrott och lagidrott för mig, för mitt mm. schema är så galet, mm. så, så funkar ju inte det på e-sporten heller. Men jag spelar nog lite varje dag och jag tror att jag, jag har liksom ersatt Netflix-tittandet, jag tittar mm. väldigt lite på tv-serier och jag ersätter nog ungefär det, kanske med lite spelande mm. Mm. och det är ett sätt att koppla av och få Tänka på något annat, klura lite. Det är också superkul. Jag har ju en son på halvtid som är nio. Vi spelar ju ihop. Ja, vad roligt. Och det är väldigt roligt. Ja, det förstår jag. Men så ska komma till det här med själv... Men har du en sån riktig gaming-dator med massa belyst tangentbord och sådär? Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot så var jag tvungen att köpa en dator när jag skulle börja sända då e-sportshot själv, för det får inte göra på min riksdagsdator. Så jag har en ganska bra laptop, men... Du vet, de här stora gaming-datorerna och sånt, det behöver du när du ska vara snabb. Ja, när du ska ja, lite ja, lag och så ska du spela Counter-Strike ja, eller något annat. Ja. Men jag är för gammal för det. Jag är inte tillräckligt ja, snabb i, i huvudet. Reaktions... Så okay. jag spelar ju sådana saker som ändå, det, man får fundera lite. Eller det, ja. det kan vara på sekunden du behöver fundera, men inte på millisekunden. Ja, men det här sända, det, det är liksom som PewDiePie då? Alltså den, den typen av liksom, alltså att man... Man, man lirar och så sitter man och snackar samtidigt. Är, är ja, det? Det, i princip. Det, det är ju helt galet fenomen också. Det är hur många som helst som tittar. Ja, och det jag gör då är att då finns jag på en plattform som heter Twitch. Okay. Där, där man kan titta på det. Och samtidigt finns det en chatt. Ah, okay. Så att jag interagerar ju med de som tittar samtidigt. Ah, okay. Och det är, det är, de tittar ju på mig. Okej, okay, jag är inte världsdålig på spelande. Nej. Men jag är ju inte elit heller. Nej. Utan de är ju där för att diskutera politik. Ah, okay. ah. Men det, det är häftiga tycker jag är, för jag tittar ju en också. Och det är ju... och Stjärnorna då, de pratar och berättar varför de gör som de gör. Det skulle ju vara lite så när man tittar på fotbolls-VM nu. Och alla spelare hade en mikrofon ja, på sig. Precis. Och samtidigt som de ja, spelar berättar det. varför ja. tar jag den här löpningen. Ja, varför jag... Så jag lär mig ju sjukt mycket. Ja, just det. Och det, jag blir en bättre spelare av att titta då på ett kortspel som Hartsund som jag spelar. Av att se på det här. Jag blir ju inte bättre fotbollsspelare när jag tittar på fotbolls-VM. Så att, det är lite utvecklande också faktiskt. Ja, kul. Men du, är, är det någon annan i riksdagen som är som är liksom e-sportare också jag är ganska själv få väl säga. Det jag vet är att det finns fler som spelar lite. Ja, men inte som inte som gör det till en del av sitt jobb. Nej, okej. Ja. om man skulle fundera vem du är det där så börja? Ja, man vad på vem skulle vem skulle vara? Om man tänker liksom så här är så dåligt på nya ministrar och så kan liksom inte vad heter heter de Svantesson eller Santis eller Elisabeth. Mm, finansministern. Hon skulle ha en game. Ja, jag skulle ju Alla. kunna tänka mig en sån som uh, Koloskar Bolin då. Men jag nej. jobbar ju i vanliga fall, får man ja. säga, med klimat- och energifrågor. Ja, okay, ja. Uh, han jobbade med energifrågor innan. Nu jobbar han med... Han är civilförsvarsminister, tror jag det är. Okay, ja. uh, du han jag kan jag. tänka mig att han är lite gamer. Ja, och tyder, ja. lite sådär ställa ja ställa frågan. Och sen kan man förla... Johan Persson tror jag inte. Fast jag skulle ja. kunna tänka mig att sitta honom med en World Feud-match eller spela lite ja, Candy Crush där ja, någonstans på, i taxi Det vägen hemma. mycket trash talk tror jag då. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> jo, det tror jag. Jo, det är ju hans grej ju. <laughs> ja, kanske det. <laughs> ja, Okej, okay, förlåt. Men du, jag tänk, du står ju där nu, det här med att du är energi- och klimatpolitiskt Hur Hur... Eh... Det är intresset för energi och klimat och det bottnar i någon slags teknikintresse. Har det också lite med... Oj, nu kom det musik. Ja, men har det också lite med att koppling till e-sport att göra? Eller det är liksom skilda... Hänger det med liksom? Ja, men allting hänger ju ihop. Alltså mm. om man bara ska tänka hur det här kan hjälpa till så mm. finns det ju jättemycket som går att använda det här spelmomenten till att göra. Mm. Vi vet till exempel att om, om det blir en tävling med energieffektivisering mm. du, får, du får jämföra med grannen, behöver man inte ha de verkliga siffrorna hos grannen vi pratar om integritet i här, mm. men mm. du kan få veta hur ser ett likadant hushåll som ditt ut mm. är mm. du bättre eller sämre? Ah, då alla vill ju vara bättre ja, det är klart. så att man får sådana återkopplingar så alltså du ju skapar tävlingsmoment och spelmoment av saker så händer ju det otroligt mycket fortare Men de som du spelar med då, hur är nyfikenheten som liksom att du är riksdagsledamot och du är liksom expert på energi och klimat vad, vad, vad är det för reaktioner? Jag får ett väldigt bra reaktioner. När jag sänder, då, då brukar det vara folk från alla möjliga håll och kanter. Jag har verkligen haft allt ifrån då sådana som röstar blankt mm. till sd ja. till liksom hela vägen ut på, på vänsterkanten också. De är också. så tydliga med det här. Liksom, ja, ja, men det är... berättar man om. Och, och det är rätt roligt för det blir en bra blandning. Och ja. det är alltid god stämning. Ja. Det, är aldrig, det blir så här självsanerande också. För mm. de som kommer in ibland och är tråkiga mm. då säger ju bara de som är med i min chatt chatten bara, men du. Här, här är inte aktuellt, Nej. går någon annanstans ja. så klarar vi av det, så att det Men är, det är man kan vara anonym där också är, är det... Ja, ja absolut Så att ja. det är rätt kul, ja. för jag, jag känner ju De som använder användarnamn ja, just det. Mm. Men sen stöter man på folk då, Så säger de, ja ah, men det är jag som är den här ja, det, det ja. är alltid fascinerande Vad ja, får ju sina fördomar ja. ja. ja. Testa det för ja. Jaha, Aha. det är du så, Vad eller, var lång då? Ja. Eller, eller vad kort ja. men du, En annan fråga, Lego är inte du lite Lego Master också? Bygger du inte mycket Lego? Eller har byggt? Eller ja, har men min, min sonen ska ju Lego. Jag älskar att Lego. Ja. Vad ser du bara? Det blir så här ja. vi, vi ser ju på Lego Master alltså, Sverige. Vi kom ja, på ja. finalen förra veckan. Ja. och sådär, mm. så att Absolut. Och jag tror att du tänker också på att jag brukar göra lite på förklaringsfilmer ja, med Lego. De är så Lego. pedagogiska och klockrena. Ja, men berätta, hur, kan du, berätta hur du gör. Ja, men det är ett sätt. Att förklara saker lite enklare, det blir så himla svårt ofta om vi ska prata om de här stora klimatsakerna eller reduktionsbyggda eller hur det hänger saker ihop mm. egentligen. Så antingen så blir det så otroligt snotifierat. Mm. Det är dåligt att flyga, punkt. Mm. Gör inte det ja. så löser vi klimatet. Mm. Ja, det kanske inte riktigt är så enkelt. Nej. Eller så här, Bygg ny vindkraft eller ny kärnkraft så har vi mm. löst alla problem. Ja, men Så funkar det inte. Mm. Och då kan man behöva förklara lite. Och det handlar inte om att det är barnsligt med Lego. Men det, det blir mer visuellt. Ja. Mm. Mm. Och då kan man ta till sig saker och ting lättare. Och då brukar jag nyttja sårens leksaker. Och speciellt om man då inte har något passande. Då kan man alltid bygga något i Lego. Ja. Så det brukar alltså. alltid vara med lite Lego-bitar. Ja, men det är så bra. För det är också sånt som gör att man faktiskt tittar, för jag har också tittat med, med min son som också är när han är tio år men liksom att det, när det händer någonting för känns som att man ska förklara saker eller få dem att lyssna på experter liksom att man, att man själv hänger knappt med och framförallt unga hänger ju inte med det där är ju super smart och det finns ju flera som, som gör så det tycker jag är väldigt ja, det är liksom, finurligt det är ju Hans Rosling som liksom på något sätt nästan hans, grundar det, liksom det sättet att liksom, att, inte, att inte rygga för att, att med ganska enkla metoder förklara sånt som är ganska komplicerat. Ja, men precis. Visualisera ja. det. Ja, det är enklare det är det. att ta till sig. Ja. Men du, du är ju i Tranås idag och det är för att du ska ju till Jönköping senare idag till, till Dreamhack. Berätta, vad ska du göra på, på Dreamhack? Jo, men jag ska vara med i ett panelsamtal där. Mm. Där vi pratar om föräldraskap och e-sport. Alltså hur ska man som förälder hantera det här då? Hur ska man tänka och... Ja. Vi är, vi är ett gäng som, som sitta där och har lite samtal som vi gör nu. Ja, precis. Ja. Eh, men också då för att ja, föräldrar som är osäkra ska ja. kunna få lite vägledning. Men det där är ju jätteviktigt. Nu kände jag att här har du som är helt... Oh, det här med tv-spel, alltså, det är bara Vondo. Nej, det tycker jag inte. Men det, det, det lilla jag vet... Om, alltså bara om... säga att tv-spel väl, säger väl allt? Att, ja, men precis. Utav, ja, eller, av, ja, av, men det sa jag ju med flit. Jag sa ju med flikt, jag sa jag så med flit. Ja, men så här... Den lilla jag vet om, om e-sport, det lärde Emil mig. Som var på, men det jobbar inte med Emil på United. Nej, ja, han nej men, det. men jag har haft honom i radion. Ja, programmet. men han ja, är ju fantastisk. Ja. Och han har ju också varit med lite med Jesper som vi ska träffa idag sen på folkhögskolan. bara behöver vara med i e e-sportlinjen. Mm. Han språkt ha här också. Ja, det har han, ja. Ju. Ja. ja, men han var i alla fall. För, för jag började lära känna Emil som var är en e-sportare och sådär. Liksom, då pratade jag tv-spel till exempel och var ja. helt tyckte det bara var konstigt. Och han berättade så mycket för mig vad, han, vad det har gett honom. Under hans uppväxt och hans föräldrar var väldigt tillåtande och lät honom sitta och spela de här spelen. Han berättade om hur att han liksom var outstanding på engelska, liksom kunde prata. Och liksom att, men han, han gav en sån bra bild så jag bara kände, wow, liksom. det behöver ju inte ja. alls vara sådär. Att de bara blir social och inte får dagsljus på sig och, och liksom sådär. Så, ja, men, men samtidigt, så men du hade lite begränsningar när du var barn. Ganska mycket begränsat. Ganska mycket begränsning. Hur, hur ska man tänka då? Ska man ha skärmtid eller Ska man bara ja, köra på? Nej, men spela jag, vad du vill? Jag tänker att det viktigaste är att man engagerar sig också. Mm. Om ditt barn äh, spelar fotboll så skjutsar ju du antagligen till träningen, Det beror på var man bor såklart. Mm. Men, äh, mm. men du kanske skjutsar till träningen. Äh, du är med på, antagligen med på någon match och tittar mm. om du inte till och med är engagerad som tränare själv. När det gäller e-sport så är det många som bara så här... Sätter barnen vid skärmen och sen så är man inte med överhuvudtaget. Ja. Och jag förstår att det är, på fotboll och andra idrott. finns ju tillgängliga i samhället. Man kan gå mm. förbi en plan. Alla har liksom mm. koll. Men mm. å andra sidan mm. för 150 år sedan de här grejerna grundades då var det inte heller någon som hade någon koll på det hela. Nej, just det. det tror jag är egentligen mitt allra viktigaste tips. Är att ta en kvart eller en halvtimme och sätta dig tillsammans. Bara mm. Så att låta dem förklara. Mm. vad med i deras värld lite. Mm. Det tycker jag har varit det som ger mig mest också med min son. Att mm. Han vid något tillfälle så sa, det här spelet borde du testa. Mm. Och så gjorde vi det och så spelar vi tillsammans. Och det, det, förutom att jag förstår mm. vad de håller på med, han hans kompisar, så blir jag en del av deras värld. Mm. Vilket ju gör att när vi ses eller när vi hämtar i skolan, då kan vi ju snacka. Okay. Så jag säga, har du princess nu? Ah, ah. Ja, men den är bra. Fast jag gillar ju snarare att använda prince istället då, tillsammans kanske med Mega Knight. Ah. Oh. Och då är man ju med och då får ju de ett helt annat förtroende för mm. mig. Och jag mm. tänker att det skapar ju också en känsla den dagen det är något viktigt mm. Mm. som kanske är mer personligt då. Ja, ja, men då har vi ju redan ett förtroende för varandra. Mm. Så att bara det till exempel. Mm. Mm. Och sen så som du säger så ger det ju jättemånga saker. Engelska, lagbygger, det är ju många gånger väldigt socialt och självklart så ska ju inte det här vara det enda man gör Nej, det är precis. superviktigt mm. att kombinera mm. det här med. Ska du, dels ska du bli bättre esporter så behöver du ha en fysisk grundkondition mm. för det är ganska mm. tufft om du ska fatta ett antal liksom tusen beslut i minuten mm. men, men också för folkhälsan i övrigt så att mm lagom är väl, är väl ganska mm. bra. Det är, det är inte bra om ett barn spelar fotboll åt timmar om dagen heller. Nej, men precis. Nej, men, och jag har förstått att de här riktigt stora e-sporterna bästa i världen, som är som de största förebilderna, de är väldigt sunda eh, människor. Så den här fördomen vi har, en gamer den liksom den ja den kanske finns någonstans men det är inte den som är den här e Du får e kalla för gamer. Vad har jag det, det, ja men Det är skillnad. Det, alltså det, då är e sporterna. Du ska ju till, till Sommerbygdens folkhögskola mm. nu och träffa. Och Jasper, han ju, han är ju, han är han är ju, han är ju, han är ju, han För just han här ju, han är han är ju, han är ju, han är är är ju, som är där mm. och, och faktiskt ger dem en, en, en, en, en ny möjlighet en annan chans ja. men då, det, jag vill bara, bara, ja. bara, bara avsluta det här med skärmtid jag känner ja. mig inte riktigt färdig med det så någon form av begränsning det, är som, det, är det, som, det finns massa fördelar med att och spela men det ska, man ska ändå ha som förälder ska man vara närvarande och på något sätt ha lite koll som med allt annat i föräldraskap ja. kanske men Thor, han säger alltså ingen begränsning Nej, men det sa han väl inte? Du sa ju ingen mig. Nej nej, nej, nej, nej. Jag lag om du Så hörde jag torsat om mamma säger Precis. att det... nej, nej, han är skolan snart va? Nej, skärmtid är jätteviktigt. Nej, ja, men, det, det handlar ju som allt annat om så här, sätt tydliga regler. Mm. Eh, prata om de reglerna så att man har acceptans båda två. Mm. Och sen tror jag, för ja, men som vi har egentligen grundregeln är så här att Alvar spelar när jag lagar mat- Just det. eller när jag vill sova längre på morgonen vilket ja. betyder typ alla dagar och speciellt på helgerna ja. och samtidigt om, om ditt barn är ute och spelar fotboll någonting och de håller på de spelar till tio och så kommer du när det står nio sju det är klart att de ska få spela klart ja. Ja. det är ju typiskt på den här typisk konflikt mm. med skärmen också Man ja. såhär, nu är det mat nu får du stänga av mm. Jag förvarar i fem minuter innan så säger: Allvar, ja. nu är det dags att runda av. Ja. Då inner han göra klart det. Ja, Eller jag frågar: Hur mycket är det kvar de ja. senaste mm. tre minuter Inga problem. Men spelen då? Jag vet inte du vill trycka gånger gång. på gång. Men spelen då? Vad är det, för? det finns ju. Alltså, är alla spel som finns tillgängliga för barn bra? Ja men, ja, men vilken ja, ja, ja, ja, ja, jävla Vad tror ja, du? Vad tror du? Vad tror Jag kan till och med jag svara på: Nej! Nej men, vad ska man <laughs> spela för spel då? Jag bör, börja. Alltså, det är ju på ålder såklart. Aha. Men när Alvar var lite och inte fattade att det fanns fler spel, då lade mm. jag ju ner alla bra spel som har så här, Med matematik att göra, med läsning att göra. Det finns ju jättemycket men ju spännande Men då måste ju Det är inte det där Nej, de spelar Då vi spela. Sånt där de spelade Ja, men ta det här spelet. Då lärde du dig mat det. Bara, ja, men om du inte vet åh, om gud. något annat ja, fast den, man, får där man får ju börja där Det räcker med att ja, gå till skolan Och fråga liksom, vad spelar du Så kommer man hem så så så så så, Jag spelar det här men, men att lära dig Jag menar Alvar kunde ju i praktiken borde räkna och läsa innan han började skolan mm. För det var ju hans värld som han befann sig i ja, just det. Men sen är det klart Man får ju välja mm. Och det, det finns ju åldersgränser på spel Ska man, sen, man följa dem? Men jag tycker att det är en bra rekommendation åtminstone. Jag, jag vet inte om Alvar kommer få hålla på Fortnite Till exempel där man ska skjuta och mm. sådär, Tills han är 12, Men det är inte lämpligt när han är 9. Nej precis. Och sen får man väl sätta sig tillsammans Och se hur funkar det att prata om det Det var ju det precis det jag var ute efter ja, Nu då, kan du spela då. en låt från 2010 Varsågod <laughs> The du på att du gör morgontid i radio talk här på Hits FM 97,8 och idag har det verkligen varit talk show. Det ja, andra låten, tror jag. Typ ja, vad vi sånt. pratade. Så, ja. Ja. Gud vad ni pratar. Det blir jag, som om man en studio, men ja. det är ju ställande gästen som pratar ja. mest. Nej, ja. Ja. det är faktiskt lite ovanligt. Det är ju ja. men, men om vi tittar på riksdagsarbetet nu då. och, och, och, och är, det, är det bara klimatfrågor som är liksom är din bag? Eller... eller? klimat och energi då får man säga. Ja. E-sporten ligger, e ligger som en liten hobby-syssla även politiskt, men det är, ju, det är klimat och energi som tar ja. min tid och det, det finns ju att göra där. Hur ser, hur ser konstellationerna ut nu då? Alltså, finns det, finns det, är det en bred uppslutning runt frågor eller är det, är det mycket konflikter? Vi alltså har grund... inte satt sig just nu? Kanske? Ja, men I grunden har vi ju åtminstone varit helt överens om klimatmålen till exempel. Eller ja, undantaget då, och på Sverigedemokraterna lite. Ja. Sen så, och då brukar man ju fighta som hur ska man nå dit? Mm. Vem har bäst väg och sådär? Nu är det väl lite sämre på det. Jag ska liksom inte gå in för mycket tänker jag så ja. det blir tråkigt. Mm. Men det, ja. det känns som att vi, vi har väl haft en regering nu med nuvarande budget som då lite har sagt att ja... Vi får, når vi inte klimatbånen så gör vi inte det. Det är lite så här, ja, vi får väl se då. Mm. Och det, det är väl en, det är en ny trend. Mm. Så jag hoppas att det kanske kan vända igen. Och det är vad jag jobbar för. Jag, jag fattar ju så här, att, ja men det där gänget har majoritet. Det betyder att ja, men, hur mycket jag än klagar så kommer det inte hjälpa så mycket. Så då får jag ju hitta smartare vägar. Försöka mm. ge dem mm. bra tips. Tänk på det här, gör så här. Så får man göra det på ett snyggt sätt. Så att ja, det både kanske då kan gynna mitt eget parti. Men också att de tar till sig lite så att det blir bättre. Ja. Mm. Men om vi, om vi snackar om ditt parti då, Centerpartiet. Och så kan vi titta på, det, det var ju inget höjda val, tvärtom. Eh, och då, då, och speciellt då, jag bor ju på landsbygden. Så jag har ju hört hur snacket har gått bland dem som har varit centerpartister i generationer. Har ni gett upp dem? Är det liksom, fortsätter vänstersvängen? Är det liksom Stureplan-Centern som råder? Eller, alltså, för, för, eller har jag helt fel eller är det jag som har en konstig världsbild? Ja, det roliga är ju när du säger då att vi det har gjort en vänstersväng och säger att vi har så att säga frågan om vi äter upp Inte De står ah, ju till emot ah, varandra. Ah. Så att, för det, studieplatsenter var väl de som var allra mest och kanske högerliberala eller liberala. Men jag tänker så här, vi pratade ju om det här med nyheter och annat innan och vad som ger uppmärksamhet. Vi kör ju på, vi tragglar på med saker som funkar. Vi vet här, vi har alltid på fötterna kring allting och det där kan vi alltid diskutera om vi skulle vara mer, ja, ha rakare och enklare budskap och så vidare. Men vi kommer aldrig kunna tävla med någon som säger att man ska sänka dieselpriset med 10 spänn. Om det är din viktigaste fråga och du tror att man kan göra det, vilket ju inte går och det har väl visat sig nu då, då blir det svårt för... Centerpartister har ju också någonstans ett sunt bondförnuft. Det vi säger ska vara genomförbart. Det ska vara möjligt att göra det. Mm. Och då är det svårt att tävla med sådana som inte riktigt lirar på det sättet. Och det har väl varit en frustration inte minst hos mig att det känns som att man spelar olika spel. Mm. De, de spelar rugby medan vi spelar fotboll och då är man körd. Mm. Mm. Så att, ja, man behöver aldrig vara orolig för att vi skulle ha lämnat landsbygden. För det är, jag menar, det är ju där jag är uppväxt. Det är ju där varenda kotte som är med i Centerpartiet, nästan är uppväxt. Mm. Och det finns ju en stor känsla för det. Och dessutom ska jag säga att när jag bor i Göteborg så är det superviktigt med landsbygdsfrågor, även för Göteborgarna. Mm. När vi pratar om ja men, det här som gårdsförsäljning, till exempel. Att du ska kunna, om du producerar ett mikrobryggeri med öl eller med vin så skulle du kunna sälja det. När kommer det kommer Det finns ju majoritet i riksdagen för det. Eller? Ja, jag fattar inte det. det här, fattar ni inte beslut om det här? Då? Det, är det, ja. det enda vill, vara. vill kunna sälja ja. Det... Ja, men det... Torsten vill sälja borsten. Det finns ju ett färdigt förslag. Ja, mm. Nu tyckte ju regeringen då att man skulle utreda det här en gång till. Jag tror att det kanske är de här kära kristdemokraterna som har lite historia av att ja. inte tycka att alkohol är en toppen Nej. idé. Mm. Så att, ja, och det där det är ju också svårt för vad som har en majoritet i riksdagen är ju inte självklart det som läggs fram. Därför att det är ju regeringen som mm. lägger fram ja, förslag. Ja. Så vi kan inte kan inte bara säga så här nu röstar vi om det här och så ser vi ja. vad som händer. Utan det är ju regeringen som måste ja. vara överens först. Ja, men det är lite, det är lite spännande nu. För jag märker ju det att det här är ju, det är ju ganska stora omvälvningar även runt om i alla inte alla 290 kommuner men i många kommuner det är nya konstellationer och så och det blir ganska när jag har möten så kan de på ganska kort bli avbokade för nu är det något krismöte eller nu måste man liksom gå ihop och så här. så här. jag tror att det är ganska det, vi är i en omvälvande tid rent politiskt för vi har, alltså, om vi backar ett tag så har det varit så tydligt att det har, funnits liksom, det har funnits en borgerlig sida och sen har det funnits den andra sidan mm. och då lägger jag min röst här så, så då, då vet jag att det är det här jag får Nu visar nu... du med händerna höger och vänster. Ja, det är så bra ja, radio Jag liksom, ja, ja, ja. Ja. Mm. Mm. sa ju borgerlig i den andra sidan Så det kan ju ja, folk liksom mm. tänka mm. Men, men, men det intressanta är alltså, om, man, om man försöker titta i någon kristallkula Och den är väl lika grumlig din som alla andras Men, men om, man, om man funderar på vad, liksom, Hur kommer det politiska landskapet Se ut Alltså kommer vi ha flera och, Om man mm. tänker så det, På fotbollsplan finns det två planhalver Kommer det, vara liksom, kommer det bli kanske lite mer gamingaktigt? Det kanske finns liksom... Kluster, jag vad men, i det här, vad heter den här? När han spelar sitt schack i tre dimensioner. Mm -hmm. är det så? Men, för egentligen är det så att jag men, Centerpartiet är ju opposition nu. Japp. Tillsammans med, med Vänsterpartiet bland annat. Mm. Och, alltså ni är ju inte så där så att ni... Krama varandra hela tiden. Utan där finns det ju någon, någon låsning. Mm. Eller, ja, men jag ja. hade hoppats att vi kanske kunde gå från fotbollsplaner med två planer till hockey där det finns en mittzon också ja. åtminstone. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Men mm. <skratt> ja, det är bra. Ja. Ja, hockey i Tranås är ju ja. större än fotboll. Mm. På ja. på ja. Men det jag tänker är att i Sverige så har vi ju precis som du säger, vi har haft två block väldigt tydligt och, ja. och väldigt länge. Så är det ju ganska få andra länder. Ja. Där går ju egentligen mm. alla partier till val på sin politik, och sen försöker man efter valet hitta en konsultation. Där man får igen så mycket som möjligt av den. Mm. Man röstar inte på det sättet om en statsminister och att det, det, man ska ha gjort upp saker och ting innan man ska veta exakt vad man får. Utan du satsar din röst på att det här gänget vill jag stötta så mycket ja. som möjligt. Så att vi är ganska unika i Sverige på det ja, sättet. och Vi försökte ju delvis i den här valrörelsen mm. säga att amen, vi vill helst inte välja någon av dem vi har här. Vi tycker inte att. Vi, vi vill inte jobba så mycket med äster, vi vill inte jobba så mycket vänster. Mm. För vi ligger så långt ifrån varandra politiskt. Mm. Mm. Vi kan jobba med nästan vem som helst annars. Men vi blir ju också liksom, direkt intryckta mm. i den här tvåblockspolitiken. Ah. Det, det är ju väldigt enkelt medianarrativ. Vem vill du välja? Ulf Kristersson, Magdalena Andersson. Ah. Och om vi då säger, nej, vi får vi se vem som är bäst. Då säger de, aha, fast hur ska väljarna då veta vad de får? Ja, man får centervärdigt politik. Mm. Men det man trycks, liksom, och det finns inget intresse från något annat parti heller såklart. Tillhör man då ett block så vill man ju trycka man det där. blocket mm. och pusha det ja. blocket. Så att, men det är ju det du säger. Uh, du har ju en väldigt god spaning i det. Nu har vi ju styren på alla möjliga konstellationer. M och S styr ju upp i Europa, ja. är många kommuner. Ja, men ja. Jag tror det, är det blir rätt spännande att följa. I vår region, region ja. där är ju M och S ja. nu till exempel. Så, det visar att det går ja, att precis, hitta andra så det är ju på alltså, ja. där, så Nej, men så det, så det ska bli intressant att följa dem i den här mandatperioden. För att det var ju det som Centerprid mm. bland annat förespråkade, ja. den här breda mitten. Och, alltså, den finns inte, den finns inte. Men nu ja. ser man ju att de försöker med den nu då på ja. kommun och region. Får och och vi, vi vet att välja, det finns jättemycket väljare där som ja. tycker som att man ska ha försöka ha mm. det så. Samtidigt finns ju också svår dynamik i det. För är du mitten då har du ingen ytterkant ståndpunkt oftast. Och det är de ståndpunkterna som slår igenom medialt. För mm. media vill ha en konflikt. Mm. För det är det som säljer. Och det är mycket mer intressant mm. än att någon säger så här. Ja, men, och men vi skulle kunna göra det här är bra fast det här är också bra. Så vi skulle kunna göra någonting där mitt emellan. Mm. Det är ju inte så himla-lajbarn så kommunicera. Nej. Är äh, du får tänka ut något i Lego. <laughs> ja, <exakt. laughs> Och med det sagt så, så är det dags att runda av. Ja. Tack, tack snälla, Rika, för att du besökte oss i fredags från land. Nu ska vi till Stormenbygdens högskola snart. Ja. Vi ska äta ja. frukost först. Jag är jättehungrig. Jag ska ja. liksom, surfa in på hans hotell och så. Nej, och nu efter ja, det. Äta. Får du får inte säga ja, nu. För nej. Det, liksom. nej, men jag ska betala ja. för mig. Alltså ska du betala för? Mig? Ja, och så ska ja. vi äta. Det blir supermysigt. Ja, men det låter jättebra. Hörrni, du, glöm inte att det är det första advent. Är det det också? Ja, ja, ja, ja på ja, söndag, får... inte idag. Nej, inte idag, nej. men i helgen. Ja, så ja. nu måste du hem liksom och nej, ska damma nej. och nej, ta fram ja. den ljusdagen. Jo. Ja, jo, det är bra. Ja. Sköt om här. Hej. Trevlig helg. Hejdå. Hejdå. Fredlas Frälan morgon till talkshow med. Dags för en dags för en.